Минавам на четвъртата лекция. Алхалач. Иблис, т.е. сатана или скритостта на Бога. Скритостта на Бога. Освен Бог, нищо друго не може да съществува. Алхалач това е Персийския Христос. Нищо друго не може да съществува. Бог определя всичко. Страшният сатана е безпомощен, безсилен пред могъществото на Бога. Сатана има скрита божествена мисия. Да спаси човечеството от човека. Както разбирате, много тежка задача. Рядко тежко нещо. Да спаси човечеството от човека. Тоест да го направи чисто духовно същество което да следва само Божиите пътища, а не някакви свои или някакви други. Само Божиите пътища. Грехопадението, казва Алхалач, е съвместен съюз на Бог и Сатана. А Сатана само е ценният учител, който трябва да изликува човешките заблуждения. Човешките заблуждения. Иблис той е Сатана, така нареченият враг на човечеството, ще фразуми човечеството и ще го възвиси в Бога. Сатана е тъмна сила, която е част от Божията сила и мощ, част и от Божията милост. Освен битието на Бога, нищо друго няма който смята, че Сатана съществува реално, той сам става дявол. Когато Абсолютът е решил да стане проявен, явиха се Бог и дяволът. Неделимият Абсолют стана Бог и дявол и множество, но остана скрит. Скрита и тайна мощ на Бога вилнее в Сатана, защото Сатана няма собствена сила. Чрез силата си и чрез Сатана Бог ръководи света. Силата е само Негова. Тя е Негов план и за това е казано «Не съдете». Не съдете, защото ще бъдете осъдени. И така, от хиляди години дяволът работи в света и не го напуска, защото дяволът, това е мощният, активният, скритият и действуващият Бог. Нито Христос, нито Сатана могат да действат без Бога, Бог е действуващият в тях. Когато действа Христос, действа явната сила на Бога. Когато действа Сатана, действа скритата сила на Бога. Всякога действува само Бог. Иблис вреди само на тези души, които не съхраняват Бог в себе си. Забележете! Сатана вреди само на тези души, които не съхраняват Бог в себе си. Бог е абсолютно непознаваем. Нито за себе си, нито за нас. И затова не може да бъде определен. Той е тайна на друга тайна. Злото произвежда действия, но в дълбочина това са действия на Бога. Злото е инструмента за действие на скрития Бог. Бог задвижва злото и действа чрез Него, т.е. чрез Себе Си, в името на едно по-голямо. Добро. Злото много странно изглежда като отчужденост от Бога. И Бог го използва, за да можем ние самите да се отчуждим от злото. Да можем ние самите да се отчуждим от злото. В суфи традицията се смята, че Сатана е пропаднал при. Не на една Божия заповед. Да се поклони на Адам. Но знае се, че Сатана е произлязал от огън, от огъня и гнева на Бога. А Адам от пръст. И за това суфите казват. Знае се, че само на единствения Бог трябва да се покланяме. Това означава, че Бог е заповядал на Сатана да направи нещо, което не е правилно, нещо, което не е трябвало да прави. А Иблис е бил прекалено предан на Бога, за да се поклони на пръст. И така, по-късно Сатана открил злото в себе си, но Той не го е създал, само го е открил. Тоест, Бог има дълбок замисъл с тази идея. Понеже Сатана е произлязала от Бога, то мисията му е абсолютно изкрито добра. Но за тези, които любят Бога. И неразбираема за тези, които не обичат Бога. Сатана, пак казваме, роден от огън и гняв. Така Бог го е удалечил от себе си, от същността си, за да може да действа и работи той за Бога. И така, Сатана е станал дявол, когато е насочен към човека. Но когато е насочен към любящите, той е друго нещо. Ал -халач казва, веднъж Иблис казал на един човек, ако слушаш мене и ме следваш, то за това опреквай себе си. И наистина никой не може да се оправдава с дявола, защото това означава лицемерие към себе си. Забележете. Това означава, ако се оправдаваш с дявола, лицемерие към себе си. Тоест ти нямаш честност към себе си. Ти вече тръгваш по другия път. Бог ще ти изпрати Сатана да ти учи по други закони. Злото, което е в човека, е противоречие на човека, а не злото, което е в дявола. Значи, злото, което е в човека е противоречие на човека, а не злото, което е в дявола. Какво нещо е дяволът? Ал Халач казва, дяволът е преобразеният Бог, но на по-ниско ниво. За да учи хората, само Бог умее да използва дявола правилно. правилно. Сам Великият Бог е призовал Луцифер да падне заради своите разумни цели и за своите божествени планове, които са свързани с тайния вътрешен космос. На този етап Сатана е слуга на Бога, защитник на Бога и служител. И за това той не може да се разкае. Не му е дадено, не му е позволено. Няма да му бъде прието разкаянието. Защо? Защото той има още много работа с човека и човечеството. Много работа върху хората. По повеля на Бога, Луцифер е станал сатана и е направил огромна жертва, велика жертва, Алхалач обяснява. Той се е лишил от реалност, за да станем реални ние. Забележете. Той се е решил лишил от реалност, за да станем реални ние.